Com estàs? Molt bé. Moltes gràcies per acceptar la invitació de l'Ico de la Vall i venir aquí a l'estudi de Ràdio Les Planes, que feia molt temps que no tenia un convidat aquí cara a cara per poder compartir doncs, una xerrada. A vosaltres, enc encantat d'estar aquí. Molt bé. Tu ets ambientòleg. Uh -huh. Ambientòleg, correcte. sí. Vas estudiar Ciències Ambientals. Vaig estudiar el grau de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona. I, bueno, I també tinc un grau superior forestal, també. Mm -hmm. I, entre altres coses, ets capità de l'equip d'aquí de, de futbol, de les planes d'Ostoles? Sí. Bueno, no sé si puc dir si sóc el capità, perquè porto tant de temps lesionat que això no m'obre que no tingui ganes de jugar, però, però sí, també, també. Mm -hmm vas tenir una petita lesió al genoll que t'ha apartat dels terrenys de joc. A L'últim partit abans del confinament em vaig lesionar, ja venia d'un altre de temps enrere, també, i tot just ara estic amb la rehabilitació, recuperació, entrenant, probablement eh, a poc a poc eh, que s'ha de recuperar bé i no, el, el que no volem és fer-nos mal, això és el primer. I tant. Molt bé. I a nivell també professional, eh, treballes en una empresa que, que fa tractament d'aigües... Sí, a veure, m'explico una mica, d'acord? ¿vale? Uh, jo com a ambientòleg, uh, molts del Gremi o del Ramos sabran, nosaltres tenim la part de bata o la part de bota, alhora que tu tries uh, bueno, pues cap on encara els teus estudis. Jo sóc ambientòleg de bota, és a dir, uh, jo sóc el que m'agraden els animals, les plantes, la flora, la fauna, i després hi ha la part de bata, que sí que és més de laboratori, tractament d'aigües, d'acord? ¿vale? El que passa és que en el món laboral hi ha moltes més sortides pel parc de laboratori que no pas pel parc de bota. I ara mateix, sí, estic treballant en una empresa de, de filtració d'aigua uh, a l'apartat de d'IMSD, d'Investigació i Desenvolupament. Mm. A Olot, a Girona? A Sant Jaume de Llerca. Sant Jaume de Llerca. Mm -hmm. mm -hmm. Molt bé. I on, on vas a estudiar Ciències Ambientals? Amb... Um... Jo, o sigui, primer vaig, eh, quan vaig acabar el batxillerat, no sabia molt bé cap on tirar i a mi des de sempre m'ha agradat molt el món de la natura, gràcies a, sobretot a la meva àvia, sempre anava amb ella a buscar bolets, a veure ocells, i anava molt perdut i vaig veure un grau superior a Santa Coloma de Farners, a l'escola forestal Casa Xifra, i la veritat que em va encantar, eh, i a partir d'allà doncs, vaig agafar doncs, aquest camí i vaig anar a estudiar a l'Universitat de Girona. Molt bé L'Escola Forestal de Santa Coloma de Fernès té molt bona fama sí. i realment fa molts seminaris i molts cursos interessants. Sí. A, a qui li pugui interessar, doncs, que, si, sí, no, sí, si sí. no ho coneixia, que s'ho apunti bé. I per totes les edats, i la veritat que temes molt variats, sí, sí. Recomanat totalment. Mm. Molt bé. Escolta'm, mi com estàs visquent la pandèmia, Marc? Bueno, a veure, com tots, amb ganes de que tot s'acabi una mica, de que tot torni a la normalitat, però sí que és veritat que jo personalment, com ja en el primer confinament, per exemple, que molta gent es va haver de quedar tancada a casa i tal, nosaltres, a ser una empresa de tractament d'aigua, som eh, essencials i, per tant, jo no vaig deixar de treballar, que crec que ha estat dels pocs moments que m'he agradat d'anar a treballar <ríe> durant aquesta pandèmia, però, però bueno, a veure difícil, per tema família, sempre tens por, de eh, que passi algun més que tu als teus éssers propers i, i bueno, això sí, poques vegades una mica depressiu, si no sempre amb una mica d'alegria i agafant-ho bé, perquè si no eh, malament aniríem. I tant que sí. Sí, sí, perquè ja portem un quant temps. Pel segon any i Ai, això s'està allargant. Ja hem vist el... tots aquests estirallarronses, no? Obrir tancar, eh... Aquest confinament comarcal que doncs, eh, és força injust no? per, per algunes zones que, que depenen molt de, de, de la seva economia, de les visites que vinguin de fora. Sí. Així. Al final, a veure, qualsevol llei, qualsevol cosa, hi haurà sectors, hi haurà persones que els anirà bé, hi haurà persones que, al contrari, al final s'ha de, de mirar... Doncs, bueno, tot el que pugui fer un, que pugui aportar i, i, i no supos, suposar un perill, doncs que sigui benvingut. I, després, el bueno, tema polític, aquí cadascú que pensa el que vulgui, jo penso que fan el millor que poden, però bueno, sempre hi han coses a retreure i a, a parlar-ne, si més no. Mm. Molt bé. Uh, deixem aquest tema, potser el recuperem després per, per vincular-lo amb, amb la qüestió de de la, la crisi ecològica, que, que té molt a veure com, com hem tractat la natura els doncs, darrers especialment 200 anys perquè uh -huh. doncs, hagin sorgit a les les pandèmies dels últims 20 anys, perquè aquesta no és la primera, n'hi ha hagut d'altres, uh -huh. i potser ho podem tocar després. Però eh, comenten si vols, la, la teva experiència a Venezuela, perquè em vas comentar, quan, quan sí. vam parlar abans de l'entrevista, que havies viatjat a Benezuela. Uh -huh. Què vas anar a fer, i si ens ho vols explicar, si podem saber? Sí, jo vaig començar la carrera de Ciències Ambientals del 2010, i la vaig acabar el 2014. No sé per què, jo sempre havia volgut jo m'ha molt viatjar, i m'agrada viatjar, però a Sud-amèrica no sé per què hi que anar. I ens vam juntar sis estudiants de Ciències Ambientals i eh, anar parlant amb, amb associacions. Ens vam trobar un noi de Terrassa que havia muntat una associació allà i que estava visquent. La fundació es diu Ara Macau, per si algú vol mirar, fan voluntariats i, i us tractaran superbé. I Lo que vam anar a fer allà, amb aquesta associació va ser varis projectes, sobretot d'aus migratòries. Vale? el que fèiem és volotar per tota Venezuela, vam anar des del delta de l'Orinoco a l'Amazones, a la Sabana, a, bueno, a tot arreu, i el que fèiem és ficar xarxes vale? per agafar els ocells, anellar-los, mesurar-los, medir-los, etc., per després deixar-los anar i així tenir un estudi. Vale? Això se'n diu anellament, és una pràctica que es fa a tot arreu, encara que sembli que fem mal a l'ocell, no dir, has d'estar qualificat per fer-ho, has de tenir estudis vale? i serveix pues, per conèixer una mica els moviments de les espècies per conèixer una mica més l'ecosistema bueno, on, on vivim vale? i a part d'això també doncs, van fer altres projectes també per exemple de coneixement de rèptils, van conèixer a moltes serps, que allà el tema de la biodiversitat allà per exemple és brutal perquè hi ha a l'haver-hi infinitat d'ecosistemes diferents des de desert, selva a punts intermitjos. Doncs hi ha una barbaritat d'espècies brutals brutals i vam aprofitar per conèixer pues, una mica per tocar una mica totes, totes les branques mm, Molt bé Quin any has dit que vas anant? A... 2014, podria era 2015 a finals de 2014 va ser mm -hmm. Sí Molt bé Imagino que devies estar això envoltat de selva i aquests paratges naturals i tampoc a la capital t'hi deixaves veure massa. O... Bueno, Ho dic perquè la situació sí, és complicada, doncs oi? Vam, nosaltres vam arribar allà uh, quan uh, no feia molt, tampoc que sabia que havia entrat a en Maduro al govern. Vale? I quan vam entrar estava mitjanament bé. Vale. Nosaltres no estàvem a Caracas, a Caracas hi havia moltíssima delinqüència eh, moltíssima, i estàm en una ciutat petiteta que es diu Sant Carlos, que és la Sabana clar, Nosaltres el que fèiem era voltar molt pel tema de que anàvem a diferents punts a la selva com deies tu, però sí que clar, hi havia moments pues, que t'havies de moure i havies de passar per ciutats i tal. al final sí que va ser problemàtic amb el tema de que ja no hi havia menjars als supermercats hi havia, bueno, uh, assassinats a les cues, els temes de l'exèrcit ens van entrar a robar a casa nostra, per exemple, i sí que va ser una mica caòtic. Però, però, bueno, però, bueno, la veritat que... Jo, tot i el que ens va passar, hi tornaria. Molt interessant. La veritat és que deu ser un país espectacular, així com Colòmbia i Perú, tots aquests països que estan tocant a l'Amazones o l'Equador. Brutal, perquè passaves estaves al desert i feies 10 quilòmetres i estaves a la selva i feies 10 quilòmetres més i estaves al Carib O sigui, era alguna espectacular i perquè qui els animals i les plantes, si vol buscar una mica la fauna que hi ha, o sigui, la fauna que hi aquí, per exemple, la fauna mediterrània és maquíssima, té coses espectaculars, però no té res a comparar amb la fauna tropical, per exemple, o la flora. És tot eh, de colors, tot super espectacular i, i t'atrapa, la veritat. Mm -hmm. Molt bé. Bé, bueno, algun dia potser en podem parlar un altre oh, i dia i, i aprofundim més o entrem en més detall amb aquestes històries. Oh, tant. Molt bé, molt bé. Doncs, eh, per continuar la xerrada, he pensat que podíem fer un, unes nocions bàsiques de medi ambient okay. perquè quins ens pugui escoltar potser doncs, ha sentit a parlar aquestes paraules que ara, que ara comentarem aquests termes, i en canvi doncs, no, no els acaba d'entendre. De, no? I uh -huh. potser doncs, així fem una mica de, de pedagogia, si et sembla. Uh -huh. I en plan una llista així eh, breu, podem començar per l'emergència climàtica, la idea de l'emergència climàtica, que tant hem sentit a parlar, o especialment abans de la pandèmia, ara potser no tant, però especialment abans sí. de la pandèmia, en resum, què què seria? D'acord. Vale. Bé, jo abans de començar volia dir també perquè tots aquests problemes moltes vegades quan no en tenim coneixement així ens semblen com problemes llunyants o que potser no ens toquen gaire però al final eh, el clima, els ecosistemes són alguna que nosaltres en formem part i que ens afecten directament. Per tant, que tot això que toquem que estaria bé que bueno, que en diguéssim un mínim coneixement si no, per entendre el que passa. El que comentaves comentaves, l'emergència climàtica. La, el clima... Dir, és una que ens afecta, sobretot si ens escolten bueno, pagesos, gent que ens agrada les plantes, els animals, el clima, depenem totalment de, del clima. Vale? Què passa? Degut a tota la contaminació, degut a com estem tractant tots els, aquests ecosistemes, doncs hi ha hagut alguns canvis que fan que aquest clima cada cop sigui més sever, més inesperat, eh, diga li com vulguis, i d'aquí l'emergència climàtica, eh, el canvi climàtic, eh, la falta d'aigua i tot aquest conjunt de, bueno, de problemes que es van ajuntant. No? Diguem que l'emergència climàtica no és només un problema, sinó que són molts de, de sumats, per entendre-ho. Mm -hmm. Molt bé. Um, I els gasos d'efecte hivernacle ok, l'efecte vale. hivernacle seria un problema de l'emergència climàtica, per exemple. No? Um, quan una persona comença a escoltar el tema efecte hivernacle, l'efecte hivernacle no és dolent. Si no hi hagués efecte hivernacle, nosaltres no hi seríem, sí, perquè ja. moriríem de fred. Mm. O sigui, literalment. L'efecte hivernacle són un conjunt de gasos vale, que es troben a l'atmosfera, que es troben a la part superior del cel, per entendre'ns, i vale. I el que fan és una funció d'hivernacle. L'hivernacle ¿vale? què fa? Deixa passar la calor i la llum del sol i al tornar, o sigui, la calor i, el, i la llum rebota i quan rebota no torna cap al cel, cap a l'exterior, sinó que es queda dins l'hivernacle. No? Doncs en aquests casos el que fan és això, regular la temperatura de la Terra. de la Terra. Perdó. Què passa? Si n'hi han pocs, la calor s'escapa i, per tant cada cop tindríem més fred, més fred, més fred, fins que no podríem sobreviure. El problema és que amb la contaminació que hi ha de cotxes, d'indústries, etc, hi ha masses gasos d'efecte hivernacle i d'aquí ve el calentament global. Vale? O sigui, l'efecte hivernacle no és el problema. El problema és que, a causa de les nostres accions, està augmentant aquest efecte hivernacle. Una, ara faig jo un, un incís. Una manera de visualitzar-ho Um, molt clarament és amb el smog no? amb aquesta capa com de boira de contaminació que sí. ha a les ciutats que fa com una capa Exacte. que fa doncs, que, el, que es quedi doncs, tot que el l'escalfor per sota oi? Sí. perquè no pugui rebotar cap a dalt un cop els rajos del sol han, han baixat no? sí, sí. Seria el, el, el Físicament seria el, el mateix, el mateix eh, sistema L'equivalent però a una alçada molt més alta la, a la biosfera Val. Um, I una altra de les coses que n'hem sentit molt a parlar últimament, és un mineral que es diu liti. liti. Per què ens sentim tant a parlar del liti? Bé, bueno, ens sentim tant a parlar com segurament... Uh, Bé, bueno, l'iti és un, un mineral que es troba en les bateries uh, que, que es fan i que es faran cada cop més amb el tema dels cotxes elèctrics, d'acord? ¿vale? I ens sentim igual a parlar ara com quan van sortir els motors a gasoll de, del tema del petroli, no? Ens sentim ara perquè és nou, una tecnologia relativament nova, vale? i per això ens sentim, ens sentim tant a parlar. I els cotxes elèctrics són 100% ecològics? No, no hi ha, no hi ha res que sigui 100% ecològic. Bé, bueno, ah, sí, hi ha alguna que sí, però els cotxes elèctrics no. Al final t'has de preguntar, o sigui, no contaminaràs perquè no tindràs un combustible fòssil, vale, però al final aquesta energia tu d'on la treus? D'energies renovables o d'on sigui? Clar, o si sigui, aquesta energia ja té un, un origen que millor no és gaire sostenible, doncs pues aquí ja tenim la primera, la, la primera pregunta, la primera, la primera cosa a mirar. I segon també, tu a l'hora de fabricar un cotxe... Tu necessites bueno, minerals, materials, procediments, que això també tenen tant un cost energètic com un cost físic del mineral. Per tant, ens hem de posar a preguntar-nos totes aquestes matèries, primes, aquestes matèries primes, tots aquests procediments, si són sostenibles o no. Mm -hmm. Molt bé. El, la temporada passada vam parlar amb, amb en Joan Naspleda, que és de SopMobilitat, mm -hmm. que és aquesta cooperativa que que té cotxes elèctrics i els comparteix amb els socis de la cooperativa i, per tant, tu ets copropietari d'aquell cotxe i és un, una, una forma de veure una solució doncs, a, que faria doncs, que els cotxes doncs, puguin ser més sostenibles, no? que el uh -huh. transport amb vehicles sigui més sostenible perquè no es tracta de que tots, uh, tots els que tenim cotxe el canviem per un d'elèctric de, perquè és impossible, Total. no tenim ni tant liti ni, ni, ni podrem construir-los realment um, i és un canvi de xip, en aquest sentit, de, de modalitat, no? de, de compartir més el vehicle en lloc d'anar doncs, a una o dues persones soles, com que és la majoria. Al final, això, el que comentava l'altre dia amb tu també, és una mica un canvi de, de xip de, de la manera, de, de la forma de viure. ¿vale? Uh, en el model industrial que vivim, on tot és consumir, consumir, consumir, en, per un canvi que facis d'un cotxe elèctric, tu tampoc arreglaràs res. Hem d'aprendre a viure d'una manera que podem explotar el medi ambient, tot i que a mi aquesta, que aquesta paraula no m'agrada gaire, ¿vale? però que sigui sostenible, que ens permeti viure uh, al llarg del temps i que sigui una cosa que no s'acabi. En canvi, aquestes idees, aquestes cosetes, són coses que ajuden i moltíssim. Clar, és, que és un tema que dóna per molt. Eh? i Ja dic que n'hem parlat diverses vegades amb en Joan Nespleda i, i concretament uh, aquest programa especial sobre mobilitat al, uh, es pot trobar al podcast del programa, a l'ecodelabai.org. Um, si busqueu Som Mobilitat doncs ho trobareu. Però és clar, és que recentment uh, el govern espanyol ha dit que faria, donaria una ajuda, una subvenció, de 13.000 milions d'euros al sector automobilístic. Mm -hmm. Jo no sé quins són els vincles que hi ha entre aquest sector i, i el govern eh, o les estructures de poder, però és evident que hi ha, hi ha molts lligams. No? És un model que sempre ha tingut subvencions. Eh, I, clar, eh, ens trobarem en aquesta fase que això és per el darrer bloc del programa, eh? de la xerrada, però bueno, ara no he pogut evitar de dir-ho perquè venia el cas amb el tema dels vehicles, però ens trobarem que en, en aquesta transició hi haurà sectors que seran subvencionats directament pels fons europeus i uh -huh. pels estats i altres que quedaran doncs, a la seva sort. No? Exacte. Al final, um, és el que parlàvem, Poder no gastarem tant combustible fòssil com és el gasoll o bueno, el petroli en general, però si ho, ho apostem tot a, a, cop, a cotxes elèctrics, hi hauran altres coses que seran un factor limitant i si el model és el mateix, que és, tots anem a comprar cotxes elèctrics i tots a, a, anem a carregar els cotxes elèctrics i tot es basa en l'electricitat, aquest model ens porta el mateix. No ens faltarà combustibles fòssils, però potser ens falta l'iti, com hem parlat abans, per fer les bateries, o potser ens falta una altra cosa, ens falta electricitat, per exemple, no ho sé, uh, o contaminem moltíssim més perquè tenim un cost uh, d'electricitat brutal. Al final jo crec que és, és una... Jo estic totalment a afavorada eh, dels cotxes elèctrics, però, clar, jo crec que s'ha de mirar més en el model de sostenibilitat que no pas en el cotxe elèctric en si. Mm. Un, una altra cosa, per seguir aquesta llista mm. eh, divulgativa, per fer pedagogia, seria la biodiversitat, que ja ho hem comentat una mica quan parlaves de Venezuela, però sí. quina és la importància de la biodiversitat? La, la biodiversitat, perquè la gent ens entengui, és la quantitat d'espècies diferents que poden viure en un uh, ecosistema. D'acord? Vale? Um, moltes vegades no ens donem compte que, i no cal que siguin uns ecosistemes supercomplexos com la selva, vale? Fic un exemple molt fàcil i molt ràpid, per exemple, en els últims 40-50 anys el tema de la ramaderia i la pagesia s'ha perdut moltíssim, vale? i era molt important i és molt important en la biodiversitat mediterrània, perquè el que fa a haver-hi molts camps és que apareixen microclimes... Bueno, no, microclimes no, petits ecosistemes com poden ser els vorals dels camps entre camp i bosc que alberguen moltíssimes espècies com, per exemple, el conill i moltes altres espècies. Què passa? Moltes vegades tenim només al cap els grans mamífers o aquells animals que veiem més però altres insectes o altres espècies tenen una importància capital, com per exemple les abelles, amb el tema de la, la polinització, que potser és que coneixem una mica més, però és que no només són les, les abelles, són les abelles, són els escarbats. Si sí, aquesta biodiversitat es perd, eh, en el nostre dia a dia ara no ens afectarà, però és que poder d'aquí 10 anys ens serà molt més difícil conrear o fer moltes altres coses eh, per causa d'aquesta pèrdua de, de biodiversitat. I tant. Sí, sí. Um, el primer programa d'aquesta segona temporada, el setembre de, de l'any passat, 2020, vam parlar amb l'Esteva Miràngels, que és uh -huh. eh, un apicultor, és, és mestre, uh -huh. eh, treballa a Figueres, però eh, és apicultor a Santa Pau i ens va explicar doncs, la importància dels polinizadors i, i no només de les abelles, sinó altres insectes. I de la pèrdua d'aquestes doncs, espècies que, que estan disminuint d'una manera doncs, molt alarmant. No? Uh -huh. I... Entre altres motius, o el principal, com ens, eh, ens explicava l'informe Estat de la Natura 2020, que també l'hem conegut aquí al programa entrevistant una de les seves coordinadores, doncs és degut a, a l'ús del sol, no? a, als usos de, del sol. Aquesta pèrdua de biodiversitat també és per motius eh, socioeconòmics. I en molts casos doncs, era una pèrdua del 30% de, mit, de mitjana. molt important però això vol dir que en alguns casos, en algunes espècies, pot ser del 70, en Exacte. altres pot ser del 15, o en altres del 80. I, i aquest estudi es referia només als últims 17 anys que s'ha fet de manera sistemàtica, perquè per arribar a aquestes conclusions uh -huh. has d'estar molts anys observant, no? Amb la qual Potser si ampliéssim, i diguéssim, els últims 50 anys... la pèrdua... molt més. Seria molt més gran Na, la pèrdua. És el que parlàvem de, a, a, a, amb el tema ja no només de la ramaderia, sinó també amb la contaminació i, i tal, que, que cada cop n'hi ha més. La destrucció doncs, de, dels hàbitats on viuen totes aquestes espècies és molt important. I poder nosaltres, quan veiem la llera d'un riu que abans estava plena de jocs, de vegetació, i ara la veiem més o menys pelada pel que sigui doncs, pues, bueno, tampoc hi prenem gaire atenció, però la veritat és que hi hem de parar molta atenció perquè allà hi diuen espècies molt importants. I no només espècies petites que ens ajudaran a pol·linitzar, sinó que aquestes espècies alimenten a altres espècies que alimenten a altres espècies, i al final, a dalt de tot de la cadena tròfica hi som nosaltres. És a dir, si no, els nivells inferiors de la nostra cadena tròfica es van eliminant, nosaltres, com no ens aprenem a alimentar d'aigua, i i, i, bueno, i a veure si tenim aigua, doncs pues, malament anem. Mm. Precisament, això t'anava a preguntar a continuació, vale. després de la qüestió de la biodiversitat. Sí, Fem els quatre elements, aigua, terra, foc i aire. Potser aigua és el, el primer per, per poder sobreviure i veiem que també doncs, hi haurà una escassetat important. Mm. Ja, ja n'hi ha ara, a, a la Mediterrània mateix, doncs, hi, ha, hi ha moltes zones on, on no es pot aconseguir aigua mm -hmm. i, per tant, la vida és, és molt complicada amb l'escalfament global, doncs veurem que, que anirem perdent sí. aquesta disponibilitat d'aigua potable. Sí. Hem de pensar a la Terra, que sempre em diques el planeta blau, ¿vale? és el planeta blau perquè hi ha moltíssima aigua, però de tota l'aigua que hi ha només un 1% és potable. Clar, què passa? Si nosaltres fem... Uh, Bé, bueno, l'aigua és essencial per tots els éssers vius. Vale? Um, nosaltres som al voltant d'un 60, 70% d'aigua i necessitem aigua per quasi totes les reaccions del nostre metabolismo. Vale? I també en el nostre dia a dia, si nosaltres ens parem a pensar tota l'aigua que fem servir, vull dir, és brutal. Què passa? Si d'aquesta poca aigua que tenim, i nosaltres encara tenim sort de viure en un lloc on la disponibilitat d'aigua és tan fàcil com obrir una xeta i allà surt aigua potable, però si de tota aquest, d'aquesta quantitat d'aigua que tenim, que no és tanta, comencem a contaminar-la, a gastar-la massa, a fer-ne un malús hi haurà un moment que podés anar a un punt eh, una emergència climàtica més, que jo crec que ja ho és ara, vale? on, on hi haurà molta gent que no tindrà accés a l'aigua. I una persona pot estar temps sense menjar, però temps sense beure aigua, no hi pot estar gaire. I és una dir essencial en el nostre dia a dia, i no només per, per, com a persona, com a, com a individu de veure, sinó per tots els processos que fem a terme durant, durant tot el dia. Sí, sí. Quan vam parlar del documental Alter el límit, que ens parla doncs, de com aquest ecosistema fluvial està al límit de la seva supervivència, sí. eh, entre altres motius per la quantitat d'aigua que es destina a l'àrea metropolitana, però també al regadiu, eh, vam ser conscients doncs, de que no només és aigua de boca, que és, que és imprescindible, però també amb els regadius i els cultius eh, que hi ha que es podria optimitzar molt bé, molt millor, segur. Mm -hmm. Però vinc a dir que sense l'agricultura tampoc podríem sobreviure, perquè no. hem de manjar d'alguna cosa. Sí. I si a més parlem d'aquesta crisi energètica, perquè la transició costarà de fer, eh, no podrem... A importar portar tants productes de fora, que ja està mm. bé, perquè no cal que ens portin productes de l'altra punta del món sí. si els tenim aquí, no? però això no ho podrem fer i, per tant, la sobirania alimentària també va lligada mm. a la disponibilitat d'aigua. És tota una roda, oi? És una mica el que parlàvem, amb els canvis de models. Els canvis de models. Està molt bé que jo em pugui menjar algo que em porten... fic un país, per d'un país, però igual, de la Xina, de l'Índia o d'Alaska, no és igual... Um, però al final tu has d'entendre quan compres un producte un, el que sigui, tot lo que comporta darrere el cost del transport el cost de, eh, cost, parlo el cost ambiental vale? no cost de diners Clar, um, aquest cost ambiental depèn de quins processos de, depèn de quins productes és, és molt elevat i traient el tema del Ter que em deies jo el meu treball final de grau de la universitat vaig fer un estudi sobre la població de peixos de, del Ter amb la contami... o sigui, relacionada amb la contaminació que havia en el Ter i en el riu Brugent també, que és el riu que passa bueno, per tota la vall d'Ustoles. I... Ara en parlarem també del Brugent. Vale. M'agrada saber la teva opinió. Doncs va ser dels primers estudis, si no el primer, que es va fer sobre la població ictia, la població de peixos de... en el riu Brujent, vale. i es veia el Brugent hi havia una qualitat alta de... de contaminació, és a dir, que no n'hi havia gaire, però sí que a mesura que ens anàvem acostant i és totalment lògic, final de la depuradora i ja després cap a mer, cada cop anava augmentant. És normal, una depuradora, vulguis no, és un punt on es contamina l'aigua, però clar, perquè no estigui més contaminada de, de lo normal. ¿vale? I és una mica lo, lo, que, lo que parlàvem si tu tens una zona de regadius no controlada i extreus moltíssima aigua a la que tu hi tiris a la contaminació que hagi de ser, aquella aigua estarà molt més contaminada que no si el riu doncs, porta un, un cabal d'aigua més gran i, bueno, una mica, el que parlàvem del canvi de model, de pensar una mica en, en les persones que estan conreant que tenen tot el dret a fer-ho um, però també en la qualitat del riu i en la, i en la, i en la biodiversitat que, va, que portarà aquest riu mm. A la primera temporada de l'Eco de la Vall al 2019, el provar número 11 eh, vaig fer una visita a l'Agustín Reverter, no sé si el coneixes, que és un observador, meteorològic d'aquí, de les Planes d'Hostoles Sí, que el conec, el conec. Molt bé. Envia les seves dades al mm -hmm. Meteocat i cada dia doncs, comprova la temperatura, la pluviometria, i em va acompanyar fins a la depuradora de la Vall d'Hostoles sí. que la tenim aquí i que serveix doncs, per filtrar i, mm -hmm. i depurar aquesta aigua d'aquí, de les Planes i de Sant Feliu de Pallarols. Realment és un tema interessant, perquè, clar, si no existís, el, el riu Brugent i després el Ter on desemboca, doncs, tindríem Seria... una qualitat diferent, oi? Molt pitjor, molt pitjor estaria. Mm -hmm. Aquesta depuradora té un paper molt important perquè, clar, abans que hi va haver un, un boom de depuradores, que això trobo una, una molt bona acció, fa uns aproximadament 20, 25 anys que es van construir moltíssimes depuradores perquè es va veure que la contaminació en els rius, sobretot va començar amb el Llobregat, per exemple, clar, Barcelona, molta més indústria, molta més contaminació, doncs que els rius s'estaven quedant sense vida, literalment, sense vida. I, i en aquest punt d'emergència climàtica per exemple, que en parlàvem abans doncs hi va aquest boom de depuradores perquè abans no hi havia control és que no, no hi havia control, i això és una de les coses que hem de començar a canviar de xip com... i al final també és molt un tema de la societat per exemple, jo quan vaig a Venezuela allà el tema de l'ecologia no està però no ho entenen no ho entenen, poder perquè no hi han no ha aparegut problemes com els que ara ens vindran de falta d'aigua potable, tot el que estem parlant, i a la raça humana som així, que és que no veiem el problema fins que el tenim tant a sobre que gairebé no podem ni solucionar-lo. Vale? I està bé que la gent es faci aquestes preguntes perquè no sigui massa tard a... bueno, tots aquests problemes que ens poden sorgir. Um, ara reculem una mica, perquè um, era el primer bloc, però és interessant que, el, que, que jo crec que s'ha de comentar i, okay. i de fet, Maneixaria un programa especial i, i molts monogràfics, eh? la qüestió de l'aigua. Um, però lligant-ho amb el de Venezuela, Venezuela, és un dels principals, si no és el primer, crec que estan els tres primers, eh, productors, no productors... Esportador que... de petroli? No, o de què? No, d'or. D'or. D'or. Sí. I clar, per obtenir l'or, s'ha de gastar molta aigua que es barreja amb aquest material que, està, que el té els termòmetres, el, el mercuri. amb mercuri. Mm. Es barreja amb O sigui, una bestiesa d'aigua, ho sé, de, ho conec de Guatemala, que és un país doncs, que més o menys mm. eh, sé alguns casos d'aquestes doncs, multinacionals Eh, canadenques nord-americanes que van extreure or, or i plata i, clar, no sé quina és la quantitat perquè no ho recordo, però són tones i Una tones d'aigua per cada gram d'or que s'obté evidentment, això no és, no és cap prioritat i tota aquesta aigua s'hauria de destinar per quan arribin moments difícils de crisi per la, la qüestió climàtica doncs poder disposar d'aquesta aigua no? i, en canvi, clar, és un negoci i, a veure qui li diu eh, a la gent que està allà doncs traient a l'or que, que s'envasi, no?, perquè també deuen rebre... Eh, hi haurà corrupció pel mig, eh, en fi, és un business difícil d'aturar, no? Aquest és, aquest és el problema, primer de tot, que un que no tenen la mentalitat poder eh, ecològica que tenim aquí, però és que s'entén totalment, totalment perquè també la qualitat de vida que tenen allà, dir, prou feines, la, ja no parlo del de, que parlàvem, empresaris polítics que tenen el poder i i es nota que, el que deies tu. Doncs, si necessita una cosa per fer qualsevol cosa ho faran sense cap problema i sense preguntar-se quines conseqüències té. Però l'agenda com nosaltres eh, amb prou feines treballen per menjar i encara gràcies. Per tant, passar-se a eh, preguntar-se coses com aquestes, jo també entenc que els hi sigui difícil. Vale. però ja la mentalitat ecològica vull dir, és zero em... et fico un exemple, nosaltres quan vam arribar a Caracas vam, arribar, vam agafar un bus que teníem 13 hores de bus fins a Sant Carlos i les muntanyes s'estaven cremant i els hi van preguntar què passava, com és que hi havia tants incendis i és que els provocaven ells, perquè estaven limpiando el monte la seva manera de, de netejar el bosc és fer un incendi Vale. Per això la mentalitat hi allà amb una biodiversitat que tenen brutal, amb una, amb una quantitat de, de coses que es perdien brutals. i el tema de l'aigua, hi ha zones que sí que poder els hi falta una mica, però també el ci clima tropical allà, l'aigua, no ser un factor limitant, tampoc és algú que ara mateix els hi, els hi preocupi molt. quan arriba el cas com estem aquí ara, que estem amb l'aigua és contaminades, hi ha tant de problema, també ja els arribarà també. però bueno, al final diguem que estan com com aquí potser 25 anys 30 enrere, que ningú es preguntava per l'aigua. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Ara entrarem al, al tercer bloc, que és el de, el de la Garrotxa i de qüestions locals, eh? però uh -huh. uh, clar, tot això és molt d'actualitat. Aquesta setmana mateix, uh, el govern del Japó, juntament amb, amb TEPCO, que és la companyia de la central nuclear de Fukushima, uh -huh que va tenir doncs, aquest accident sí. just després del tsunami d'ara fa exactament 10 anys, el 2011, acaba de decidir que llançarà al mar el que li queda d'aigües radioactives que ha anat filtrant com ha pogut, però, mm -hmm. però encara hi ha eh, els isòtops aquests radioactius i diuen que els llençarà al el mar, que és una decisió que ha pres. <ríe> o sigui, és una bestiesa i els pescadors, evidentment, estan... Eh, els pescadors estan molt cabrejats perquè, evidentment, avèiem qui compra el sushi ara al Japó, no?, o a altres països que també els hi pot arribar aquesta contaminació. Total. És una conseqüència d'una energia molt problemàtica que aquí a Espanya té un lobby molt potent, que es protegeix molt i que encara és rendible degut a les inversions que, que ha fet l'Estat, que va fer el franquisme, que han fet els posteriors governs i que, a més, els propietaris, a, a la Indesa o Iberdola, saben que aquests residus els, els gestionarà el govern que, sí. i els hi tocarien més, amb un cost increïble. El cas d'Espanya o, o, o la central d'Escó, per exemple, aquí a Catalunya, amb els residus que també es van acumulant s'hauran de portar en un magatzem centralitzat que cap... Eh, que ningú vol. Ningú vol, aquí sí, ja, ho, ja ho vam veure. Sí. Ningú el vol, però encara amb, amb, amb una altra volta de, de tuerca, amb, amb una altra eh, qüestió encara més recent, i és que el govern ha colat amb la llei de, eh, amb la llei de canvi climàtic, que s'aprovava aquesta setmana al Senat, mm -hmm. ha aprovat un article que diu que els municipis no poden dir res en relació a, a les centrals nuclears i els seus magatzems. Per tant, serà una decisió que imposarà Madrid i, pues, doncs, la toqui, pot... Allà caurà. Exacte. A les Terres de l'Ebre que estan prou matxacades o, o allà on ells decideixin. Ah, això, al final, és, Però... és algo molt complicat perquè nosaltres, um, fins que no hi hagi una conscienciació molt general de tota la societat sobre tots aquests problemes, si quan hi ha un problema molt i molt gran, ja costa que es canviïn les coses una mica per lo que acabes de dir, perquè hi ha lobbies bueno, que dominen... Eh, hi ha no els polítics, eh?, més important que és els que porten els diners al final i dominen totes aquestes decisions, doncs, clar, canviar tot aquest model d'industrialització, d'energies, al final es podria crear moltíssima energia a través d'energies renovables, d'acord? Vale? si es fa d'una manera eh, bona i acceptable també, que també tampoc estic d'acord en, en apostar-ho tot, tot, tot per, una, per camps d'energies renovables per exemple, com els molins de, de vent que hi ha, etc. Vale? Al final és això, reduir el, el cost energètic de tota la nostra societat a partir d'indústries eh, tecnològicament avançades, vale? però no avançades cap a produir més, sinó cap a produir millor que seria aquest, no? una mica el, el lema, per dir-ho d'alguna manera, que és el que hauríem de buscar. I fins que la pub, tota la població no estigui molt conscienci, conscienciada d'això i podem fer un, un, diguem força sobre bueno, les classes polítiques, etc., totes aquestes coses acabaran passant, com per exemple el del Japó, que jo ho trobo molt fort, no ho sabia, mm. però ho trobo molt fort, que bueno, com que no sabem què més fer, doncs tot això se'n va al mar i això és algo que ens pot afectar a tots. La contaminació, tema de contaminacions que durant tant de temps poden arribar sense cap problema aquí o on sigui, vale? només cal veure, per exemple, amb el tema de um, la pluja àcida que es creava a Inglaterra, que arribava fins a França i hi havia moltes persones de França que la patien quan la contaminació venia d'Inglaterra, per exemple, i moltes, molts problemes d'aquest que han anat sorgint, perquè al final nosaltres vivim doncs, en un ecosistema global que un ecosistema global i el que nosaltres fem poden afectar els nostres veïns i no tants propers, i al revés també. Per això és algo que jo crec que, que hem de tractar no com, a, que, o sigui, no com a Catalunya ni com a Espanya, sinó que hem de tractar una cosa entre tots. I tant. A més, només pel fet de que pugui servir, o sigui, que li pugui passar pel cap a algú que serveixi d'exemple el que ha fet Japó, perquè, clar, si el Japó ho fa, per no ho pot fer Iberdrola amb, amb la central d'Escó i llançar els seus bidons o, o les seves piscines radioactives al riu Ebre? Sí, sí. No? Seria una bestiesa, sí, sí, però... Sí, clar, podria passar. Um, i, I en relació a, això, a aquests abocaments, que abans m'ha quedat pendent perquè estàvem comentant moltes coses alhora, però uh, aquí tenim la depuradora i, i a les grans ciutats d'Espanya hi han depuradores i s'hauria de millorar molt segurament aquests sistemes de depuració Um, però la majoria del món on... um, es llença directament a, en fi eh, són abocadors sonabuc, igual que el Marc es llença sí. una quantitat de merda increïble no? sí, sí, sí. però bueno um, eh, Marc, anem al, al, a la qüestió local si et sembla bé okay. i ho podem lligar una mica amb això perquè tenia per aquí un, una notícia de, molt recent del, del mes de març que la va destacar a Olot Televisió i feia referència a la instal·lació d'un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. S'ha posat un, un punt uh -huh. de recàrrega aquí a la plaça de, del poble i, per tant, doncs, és un exemple potser d'això doncs, que dèiem, no? de les decisions de les grans lleis que publica el BOE o, o el Diari uh -huh. Oficial de la Generalitat de Catalunya, que obliguen una mica a canviar el model i després hi ha les petites coses que es poden fer des dels municipis. Però, clar, una cosa va lligada amb l'altra, no? Sí. En aquest sentit, des de lo municipal, com creus que que s'està fent aquesta transició que, que allà ja marca l'agenda 2030 sí. de la Unió Europea però també les Nacions Unides? Clar, eh, això és un tema molt complex i que eh, podríem estar parlant molt de rato, eh? eh primer de tot, aquest canvi bé eh, per personal, vull dir, cada persona intenta fer el seu, aquest canvi en el seu dia a dia, ¿vale? en el tema d'estalviar aigua, de mirar com eh, bueno, energèticament pot ser més sostenible... Eh, i després, a poc a poc, fer aquesta visió cada cop en el següent nivell. ¿vale? En el següent nivell, per exemple, seria el municipi. Volguis sí? o no, qualsevol canvi eh, en el model implica que s'han de gastar diners. És així de clar. Un municipi pot crear, eh, per exemple, punts de, de recàrrega i altres coses eh, que poden ajudar moltíssim a tots els habitants, ¿vale? però és el que parlàvem també, que... Les esferes superiors també són les que tenen o sigui, la responsabilitat més gran amb tot això, perquè tot i que segur que, que es poden apostar amb més o menys diners, tampoc ho sé en aquest cas en el municipi de Les Planes o, o del que sigui, d'acord? ¿vale? Um, si totes aquestes accions no van encaminades i apoyades també per la dèiem, no? per nivells superiors doncs uh, tampoc podem fer molta cosa, però sí que és veritat que, que, que els primers que hem d'apujar doncs, aquest model som nosaltres ¿vale? això no vol dir que tots ara ens hem, hem d'anar corrents a comprar un cotxe elèctric ¿vale? però sí que bueno, ajudar amb tot el que es pugui En aquest sentit, en les últimes setmanes especialment sí. els últims mesos i està relacionat amb una llei que es va aprovar que facilita la implementació de, de projectes d'energia renovables, sobretot uh -huh. fotovoltaica i energia i molins eòlics, sí. energia eòlica. Hi ha moltes protestes arreu del territori, o sigui, sí. des de Manlleu fins a, al Cap de Creus per aquest projecte tramuntana que es vol fer uh -huh. de, de molins uh, gegants a dins del mar. Sí. En fi, eh, jo últimament només sento que protestes, i clar, és una contradicció perquè són projectes de, de, de fotovoltaica i eòlica, que és cap on hem d'anar. Però, clar, aquí hi han especulacions, clar. hi ha els grups d'inversiós que veuen que poden invertir per aquí perquè els serà rentable i s'estan fent eh, d'una manera, doncs, eh, no distribuïda uh -huh. ni democràtica eh, i s'estan imposant a llocs on la gent pràcticament s'ho doncs, troba a sobre, no? Sí. És Clar. un problema molt gran perquè és difícil de canviar, això, no? Sí, això és una el que, parlava, el, que deia, el que comentava abans, que jo l'energia eòlica la trobo molt bé, però fer eh, 20.000 hectàrees d'un camp d'un parc eòlic tampoc ho trobo bé. Ficar-la en el cap de creus tampoc ho trobo bé, però el tema de les aus migratòries pot fer molt de vent, però no fiquis un eh, 10, 20, 30, 40 molins de vents en el cap de creus perquè et carregaràs la meitat de biodiversitat d'aus migratòries que al cap de creus, d'acord? ¿vale? Tots aquests grans projectes, que el problema és sempre que hi ha gent no que busca una sostenibilitat a darrere, sinó que busca enriquir-se econòmicament, moltes vegades no hi ha consens. La clau és el consens. Si, trobes, si tu trobes un consens, amb les, et fico l'exemple al Cap de Creus perquè l'has dit tu, amb les persones que viuen al Cap de Creus, amb els consells que hi hagin de, de població, de comerciants, i arribes un consens amb totes aquestes persones... Segur que hi haurà algú que està en contra del parc eòlic, però l'acceptació per la societat i el benefici global que hi haurà al final serà molt més gran. El problema és quan les persones que tenen els diners per fer la inversió tinen per la seva banda i comencen a fer coses sense preguntar doncs, amb persones exper expertes en biodiversitat, amb persones expertes econòmiques, amb energies renovables i després doncs, doncs passa el que passa. Jo estic a favor total de les energies renovables perquè, si no, malament anirem. Però també és un canvi que s'ha de saber fer bé. Perquè, si no, ens trobarem amb altres problemes al llarg del temps, amb altres emergències climàtiques degudes a que aquest canvi no, no s'ha fet bé o, o no s'ha fet amb la voluntat de fer-ho bé, millor dit. Perquè encara, si ho vulguis fer bé, segur que farem errors en aquest canvi, segur. Però aquests errors, i hi ha una voluntat de, de, de fer-ho tal com toca, segur que en un futur es poden solucionar. Sí, sí. El, el problema és aquest, no? que, el, que són projectes imposats i per poder complir els acords de París, s'han doncs, de fer aquestes inversions. Però si la meitat del territori de Catalunya és on reben tots aquests eh, eh, parcs d'energia de, fotovoltaica mm -hmm. i, i megaparcs eòlics i la resta doncs, eh, es queden com a territori de segones residències o, o perquè la gent vagi a fer turisme, sí. hi ha aquest problema que és de fons de, de quin tipus de país es vol, no? com, com es deia, i, clar, si ha sigut complicat fer això en, el, des de, en els darrers 40 anys, fer-ho ara amb 10 o 20 anys, doncs difícilment es podrà fer. Impossible. Jo veig que, que anem cap a un caos i, i a vegades és que quan, quan veig aquestes protestes dic, ostres, Uh, I Berdrola i Endesa diuen que estan encantats, no? perquè segueixen ells manegant, o, o, el, o el lobby del, de l'energia fòssil encara més encantada de que la gent estigui en contra de, de les energies renovables. Sí. Però, clar, algú ha de planificar, això. Um, en fi, ja vam parlar aquí amb, amb Josep Puig, amb Pep Puig i, i Boix, que, en, que és un dels especialistes, doncs, més reconeguts que tenim a Catalunya, perquè va ser dels pioners que als anys 80 ja va instaurar els primers molins eòlics aquí a Catalunya, i darrerament doncs, ha, també ha participat al Parlament amb les ponències d'emergència de, de, climàtica i també ha participat en aquest projecte que és Viure de l'Aire, amb mm -hmm. un molí que, que ha sigut construït gràcies a, al finançament col·lectiu, comunitari, de, de gent tant del món rural com del món urbà i és un exemple d'una doncs, petita població com mm -hmm. és el municipi de Pujal, Talanoia, que doncs té aquest molí per generar la seva pròpia energia, tot i que també la, la comparteix a la xarxa, però és, és una manera d'autogestió, no? no? Al final, o sigui, és el que parlàvem de, dels canvis de models. Si tu fer un, una macroextensió de molins de béns gegants... Un, visualment té un impacte brutal, i dos, ecològicament té un impacte brutal, però no tenen per aquests molins. Cada casa podia tenir el seu petit moli de, de vent o les seves plaques foto, fotovoltaiques a dalt, i hi hauria moments que no podria tenir tota l'energia possible, que l'hauria d'agafar de la xarxa, però el consum de la xarxa elèctric seria mínim. Mínim. i no, fa, no, faldria, no faria falta tenir doncs, bueno, aquestes centrals tèrmiques que contaminen impressionantment, centrals nuclears... Vale? Si tot això... Si cada casa podés implantar qualsevol cosa, eh? ja no dic morir vent, o plaques fotovoltaiques, el que sigui, alguna manera que fos autosostenible, el consum energètic seria superbaix, la contaminació seria superbaixa, i nosaltres tindríem la mateixa qualitat de vida, perquè al final l'energia que tu necessites per en el teu dia a dia, no la l'aturiràs de la xarxa elèctrica, sinó que la, produir, la produiries eh, tu mateix a casa. Vale? I aquest és cap model que hauríem de tirar i que sobretot eh, als països nòrdics i així ja està força de moda, les cases autosostenibles, bueno, des de fa anys, eh, sempre van una mica mm, avançats que nosaltres en aquest tema, el tema de les cases autosostenibles... Perquè sí que potser la inversió inicial seria una mica més, però tampoc més, però és que, per exemple, tampoc gastaríem eh, en, en la factura de llum, perquè de llum en gastaríem poquíssima. Vale? I a part d'econòmicament, que sigui millor, ecològicament és mil vegades millor que, que bueno, totes aquestes opcions que parlàvem, i, bueno, i camps eòlics, tot i crear impacte ambiental tampoc és la pitjor, el pitjor problema de costa energètica que hi ha ara mateix amb tota la contaminació i centrals nuclears, tèrmiques, etc. Mm. Molt bé. Si et sembla, deixem aquest tema perquè, com comentava, doncs, tenim aquests programes que ja hem fet i que la gent pot consultar si va al podcast a l'Eco de l'ecodelabai.org i pot mm -hmm. agafar l'entrevista d'en Pep Puig o, o d'altres en què parlem d'energies renovables. I deixa'm uh, comentar-te dues coses que han sigut notícia i ja anirem, anirem acabant també el programa. Són, una, els laboratoris IPRE... Sí. que aquesta setmana han, han rebut la visita del president sí. Sánchez, Pedro Sánchez, de visitat juntament amb, amb ministres, amb, crec que dos ministres més. Anteriorment, la setmana a, a anterior, havia vingut el vicepresident aragonès uh -huh. inclús a finals de l'any passat, penso que va ser el desembre del 2020, el ministre Illa, quan llavors sí, era ministre, també va venir. Perquè aquests laboratoris, que són d'aquí del poble del costat de les Planes, es troben a Amer, uh -huh. doncs ja tenen l'encarregat i ja estan treballant amb una nova vacuna, de fet amb dos, dos. dues vacunes uh, per la Covid. Uh -huh. um, llavors, m'agradarà saber la teva opinió en dos aspectes concrets, que ara et preguntaré, però apunto també l'altra qüestió, i està relacionada amb això. Ja t'aviso que és un tema peliagut, que Clar. el toco ara només a final de la xerrada mm -hmm. eh, i que el tractarem més endavant algun dia quan tingui tota la informació que fa referència a l'experimentació amb animals. Sí. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. També la setmana passada va haver-hi molt de ragumbori amb un laboratori que es diu Bibotecnia, mm -hmm. a Madrid, amb unes imatges realment esfereïdores de, de com s'estava directament, podem dir, torturant a micos, a gossos, a conills sí. i a, a hàmsters o covalles, que potser és més habitual, però veure els micos eh, i, els, i els gossos eh, fent-los proves molt... En fi, això, com si els estiguessin torturant per als seus propòsits farmacèutics, doncs, va ser tan bèstia que en qüestió de dies el govern central va tancar, sí. li va trobar la llicència i la va tancar. Um, això ho relacionaré després amb IPRA, ho dic perquè sabem que és, és un laboratori molt important, mm. hi ha molts milions en joc, perquè tu ara, ara imagina't si IPRA fa aquesta vacuna, 45 milions, 47 d'habitants d'Espanya, i després per tot el món, sí, sí. Eh, hi, ha, hi, ha molts, hi ha molts milers d'euros de, en joc i, per tant, qualsevol crítica serà analitzada amb lupa i, i, i, i se'ns tiraran a sobre doncs, a arguments en sentit contrari. No? Perquè és evident que Sipra prefà tot el procés de desenvolupament de la vacuna, com ha dit, i de fet, textualment ja ho han dit, que han fet ensajos preclínics amb animals. animals, vol dir que aquí, aquests laboratoris que estan a la carretera, estaran plens d'animals amb sí. els que s'experimenta. I, simplement, amb això acabi, ja et, et, et deixo la paraula, Marc, eh? però vinc a dir que si s'han invertit, com a mínim, 35 milions d'euros eh, fa dos anys, uh -huh. de la Unió Europea, i ara es parla de 470 milions d'euros que inverteix eh, el govern espanyol a través dels eh, fons europeus, els Next Generation European Union, estem parlant doncs, de gairebé 500 milions d'euros públics i, i, per tant, doncs, volem que es fiscalitzi això i s'hauria de demanar, com en qualsevol empresa, que es pugui fiscalitzar i hi hagi màxima transparència. no Llavors, sí. la, la pregunta oberta, Marc, és... Què en penses d'aquests grans laboratoris i aquest motor dins de, de la biomedicina o, o de la, uh, la, la indústria farmacèutica sí. veterinària que és IPRA? Com has dit, és un tema complicat perquè on està el límit de... O sigui, fins on tenim nosaltres poder per decidir sobre un altre viu... En el meu cas, jo no trobo diferències entre micos, encara que s'assemblin menys uns d'uns d'altres, que coballes, perquè jo crec que qualsevol esser viu el mateix dret a viure com un altre. Vale? A partir d'aquí, hi han coses que, si volem aconseguir, també és inevitable eh, bueno, pues experimentar amb animals, com per exemple les vacunes. Vale? Una cosa ja és com tenen els animals en, aquestes, en aquests eh, complexes, vale? com has dit el, te, el tema de, de, de Madrid, no? Era, sí, eh, vivotècnia. Estaven en unes condicions i es tractaven d'una manera, això sí que és imperdonable, vale? um, però clar és un tema que hi entra l'ètica, que hi entra la moral, que hi és molt complicat, perquè què, què decidim? no tractar amb animals i, per tant, no fer vacunes i molts dels medicaments que hi hagin no, no tenir-los, medicaments i vacunes que ens, que estan salvant-nos a milers, milions de persones, o busquem un punt intermig que jo crec que seria, que seria l'ideal, ¿vale? per exemple, jo ho trobo um, impresentable que, per exemple, es, es experimentin amb animals per cosmètics, ¿vale? per coses que, que no que no salven vides que no bueno, que no siguin importants vale però amb el tema de les vacunes bueno, jo crec que sí que s'hauria de buscar que siguin en un punt molt avançat de la investigació on el risc tant per uh, bueno, per, sí, per l'animal uh, sigui molt baix vale però és que també és una cosa inevitable Vull dir, el Ah, el pas abans per provar-ho amb humans, doncs, normalment sol ser provar-ho amb ratolins, vale, amb, bueno, amb, amb animals. I també, s'ha de tenir en compte amb el cas d'Hipra, vale. clar, estan experimentant amb animals, però és que Hipra fins ara, uh, ara és la primera vacuna que, vacuna que creem per humans. Hipra fins ara creava vacunes i medicaments per animals. És a dir, sí, experimenten amb animals, però també salven o ajuden a salvar molts animals. Vale. Clar. Clar, um, aquí hi ha una paradoxa eh, aquí so. hi ha una paradoxa molt important per això et dic que el tema és molt complex i ja depèn de la moral de cadascú vale? i oh, jo per exemple, jo et fico un exemple, ¿vale? jo, jo menjo carn, ¿vale? uh, ara que també està molt de moda el tema del veganisme i tal, perquè crec, crec que l'ésser humà és un, un, un ésser omnívor, o sigui, que mengem de tot, ¿vale? però sé que miro uh, sempre de comprar la carn de, de granges, de llocs que, que, que, que sé que tracten de lo millor possible l'animal, ¿vale? que aquell animal, sí, està clar, està mort, ¿vale? però que s'ha tractat bé. Vale? I és una mica buscar pues, aquest punt intermit, jo crec, que també depèn de cada persona, eh? això, eh, com sempre. I el tema del libre, doncs, pues, això. A veure, està clar que darrere hi ha un, un punt econòmic molt important, que per això està l'empresa, però sí que també crec que és un, bueno, que, que ajuda moltíssim amb la nostra qualitat de, de vida. Tampoc sé com estan els animals allà, i, i no ho sé, ni, ni puc opinar sobre això perquè, perquè no ho sé. Sí, no, no, no ho sabem i, i difícilment no ho podrem saber però quan deia allò de la paradoxa, no sé si és la que tu estaves pensant o, o, o la que estaves més o menys explicant, perquè crec que no, eh? la, la paradoxa a la que em referia és que molts d'aquests productes, i tampoc ho conec tot i per això dic que el, quan parlem d'IPRA haurem de fer amb, amb, amb algú doncs, que conegui, conegui els laboratoris, si, ha, si hi ha treballat millor i si em donen accés a fer alguna entrevista, doncs encara millor no? però em referia que molts d'aquests productes poden ser antibiòtics eh, per curar malalties, sí. eh, es dediquen a macrogranges. Llavors, les macrogranges és un model que ja des d'aquí programa hem dit que, que no ens agrada i que creiem que també haurien de canviar pel consum excés que té d'aigua perquè es contaminen les terres a través doncs, dels porins, per exemple, com sí. passa a Osona, etc etc. No? És un negoci per exportar carn de porc a la Xina quan no ens serveix per alimentar-nos en els dos mateixos. Per tant sí. hi ha molts arguments perquè aquest negoci eh, també es transformi i, i recolzems, com deies tu, els productors locals uh -huh. que poden tenir una ramaderia sostenible, de xais, d'ovelles o inclús donc, de Bacum, no? amb unes condicions i no subvencionar aquestes empreses que el que fan és perpetuar aquest model, perquè segur que ja podem tenir medicaments que ens ajuden a tenir millor salut, però no només els medicaments i els productes farmacèutics són l'única definició de salut. La en salut moments. implica moltes més coses, no? Sí. I, per tant, ells també fan trampa quan diuen la salut animal, no? O sigui, sí. no, no és salut animal, esteu ajudant a que aquestes macrogranges no fotin un pet i ens fotin aquí una pandèmia de nou perquè algun virus s'ha escampat, no? Sinó que li, fot, els, li foteu canya sí. a, amb els vostres antibiòtics i productes, que els cureu, però també manteniu la olla ben tan tancadeta i això, és, jo crec que aquesta és la paradoxa, que que és el que no m'agrada, diguéssim, no? que em sembla bé que, que puguin tenir tractaments que li puguin curar una infecció a algun mm -hmm. animal o altres, altres moltes eh, malalties o dolències que, pu que pugui tenir, el sector de la ramadria no el conec, però, clar, quan, gràcies a tots aquests productes, al eh, sector de les macroranges, que és tan nociu, com hem comentat, es manté, doncs és on jo crec que podem fer una crítica molt clara, no sense voler entrar en aquest tema, perquè també l'hem sí. tocat molt al llarg de, de les dues temporades, però, clar, és que és, és el, el tenim aquí al costat, no? És, és que, com, com t'he dit, és un tema d'ètica i moral, molt que la línia és tan fina entre el que està bé i el que està malament, i cada persona podrà pensar el que vulgui, perquè per cada persona aquesta línia estarà en un lloc diferent doncs deixa'm fer-te la pregunta, perdona sí. quines alternatives hi haurien, perquè n'hi ha eh? jo ho desconec, però hi han alternatives a l'experimentació amb animals quines deuen ser aquestes alternatives clar, alternatives ja et dic, jo en el món de la vacunació i com es crea i tal no ho sé, no, bueno tinc una petita coneixement però no, no, no hi estic molt posat vale. Vale. al final és el que et deia Um, jo crec que el procés d'experimentació amb animals ha de ser per coses vull dir, molt puntuals vale? que siguin molt necessàries i en fases molt avançades de l'experimentació que ja siguin molt segur per aquell animal vale? uh, poder experimentar i amb que hi raons per fer-ho, no, fiquem-nos amb animals perquè sí, no. O per un producte farmacèutic o, o, o, que, que serveix per... Que es per curar els refredats, amb... vale? no, vale? uh, això no, i menys si és per beneficiar el que deies tu, estic també totalment d'acord, vale? el tema de les macrogranges no és un model ni molt menys uh, sostenible, bueno, econòmicament per ell sí, però no per, per la societat en general, i ecològicament encara menys. Um, d'aquí també que es fagin servir tants antibiòtics i tantes coses que no hi haurien de ser un, perquè ja així es salven de que els agafin coses i dos, també perquè viuen en unes condicions com si una persona té dèficit passa gana uh, bueno, té dèficit de moltes coses agafarà moltes més malalties que una persona que es cuidi, que mengi bé, que, que begui l'aigua que li toca, vale? i és una mica això i això també ho hem d'exportar una mica al món animal vale? no. així uh, tota aquesta... Uh, sobre medicació que també trobo que en les persones també hi pot ser-hi sí, sí, i moltes ja no vegades voluntàriament sí, vale? sí, um, doncs s'ha de canviar també mm. molt bé deixem quin portem ja un, una horeta ben bé de xerrada, ens quedem amb aquesta idea d'intentar parlar d'IPRA eh, algun dia amb algú que, que ens pugui doncs, parlar amb coneixement de causes i potser uh -huh. des de dins millor, i, i acabo amb aquesta qüestió que és una idea que havia pensat eh, com un projecte del municipi, no? que seria amb la línia amb, amb aquests objectius de, de l'Agenda 2030, de de fer una societat més sostenible, més ecològica de veritat, amb els acords de París, amb la transició ecològica i tot això, eh, seria agafar l'exemple d'una cosa que ha passat a França, que és convertir una vall en una biovall, si, si ho mirem des del punt de vista del màrqueting és com posar-li una etiqueta a, a un mm -hmm. territori i dir que és, doncs, això, biològic al 100% en tot el que fa amb, el, amb la seva mobilitat, amb els seus cultius amb el seu consum com un exercici per encaminar-nos cap a aquest canvi de societat que que les circumstàncies imposaran i que també doncs, políticament hem decidit que volem fer. No? I, per tant, podríem parlar de la de la vall d'Ostoles, convertir la, la vall d'Ostoles en una Biovall i que tothom faci el que eh, cregui que pugui fer per, per fer aquesta transformació, doncs seria com un, un, un procés eh, maco de fer col·lectivament. No? Sí. Al final, el, el, si la societat ha de fer aquest canvi... Els canvis així no apareixen d'un dia per l'altre i tot, totes les ciutats del món es transformen en un moment. Són petites zones, com pot ser la Biovall, que dius tu, vale? que comencen a fer aquest canvi i la gent del voltant veu, la gent que estan a, bueno, a les valls del voltant, on sigui, veuen tots els beneficis, veuen que això rull econòmicament i, i veuen que tira, i seria molt interessant, per exemple, fer petits canvis com transport eh, de qualitat i sostenible, les, les cases que deiem no?, que siguin autosostenibles, totes aquestes petites coses que no ha de ser de cop ni molt menys, però que ens puguin ajudar, un, a veure que això és possible, que això és molt important, veure que és possible, i dos, a veure la gent del voltant, també, que siguem doncs, un punt de referència per a aquest canvi de mentalitat i de, i de projecte de futur de, de país. Molt bé doncs quedem-nos amb aquest desig i, oh, i, i podem doncs, acabar de parlar un altre dia. Uh, quan vulguis, Marc, uh, moltíssimes gràcies. Marc Mudarra per col·laborar amb el programa, per venir aquí a l'estudi de Ràdio Les Planes i compartir doncs, aquesta estoneta amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, encantat. Merci. Bona tarda, salutacions en directe, salutacions en directe ara sí, des de l'estudi de Ràdio Les Planes, avui diumenge 25 d'abril, eh, quan passen uns minutets de les 6 de la tarda i acabem d'escoltar l'entrevista a l'ambientòleg Marc Mudar, que vam enregistrar el passat dilluns 19 d'abril. I una de les qüestions que hem estat comentant en aquesta entrevista és la de les vacunes del laboratori IPRE, aquest laboratori que té la seva seu aquí a Amer, a la població del costat de les Planes d'Ustoles, com moltes de vosaltres doncs, ja sabreu, perquè veieu els laboratoris doncs, quan passeu per la carretera, ja sigui direcció Girona o direcció Olot, i tot i així, tot i que doncs, sabem que existeix i, i tenim algunes informacions, doncs he pensat que seria interessant compartir també una entrevista que va fer aquest mateix dilluns també TV3, el programa Els Matins de TV3, a la seva directora d'investigació a la directora d'investigació d'IPRA Elia Torruella així que podem escoltar aquesta entrevista si us sembla bé així doncs tenim més informació dels laboratoris IPRA i després farem unes reflexions uh, i uns comentaris sobre aquesta entrevista que dura 14 minutets que es pot trobar uh, a la pàgina web de, de TV3 a la carta i que he descarregat per poder-la compartir també, um, són 14 minutets i també ens donarà peu, com deia, a poder acabar de comentar algunes coses interessants després també uh, us presentarem el convidat que tindrem el proper diumenge a en Josep Maria Mallarac que també ens farà una matisació eh, ens farà un matís del que significa la salut i és un àudio repescat d'una xerrada que es va fer l'any passat i que també doncs, ens ajudarà a presentar el convidat que tindrem el proper diumenge perquè ja és una entrevista eh, confirmada i aparaulada així que la gravarem aquesta propera setmana i el diumenge que ve el primer diumenge de maig el 2 de maig doncs, ja la podrem escoltar amb moltes més coses, però això servirà doncs, perquè pugueu recordar eh, si no el coneixeu doncs, podeu, pugueu saber si no el coneixeu doncs, a, a qui és en Josep Maria Mallarac, d'alguna manera no?, amb la seva veu i farem un últim apunt sobre la revista del Dia de la Terra que va ser el 22 d'abril el dia abans de Sant Jordi va ser el Dia de la Terra i us comentaré què és el que ens porta la revista Som Terra descobrir segurament a tots divendres passat arran de visita que va fer Pedro Sánchez i altres autoritats, la ministra, la consellera i que va posar els focus de tots els mitjans de comunicació en aquesta multinacional situada a Mer, a la selva, la farmacèutica està treballant en dues línies de per desenvolupar dos prototips de vacunes contra la Covid. L'una és una investigació pròpia i l'altra en col·laboració amb l'Hospital Clínic. La primera es preveu que ja es pugui provar en humans al juny i si tot va bé, es podria començar a produir a l'octubre. Us et fer de la necessitat virtut. Ens agrada que aquesta pandèmia ens hagi fet descobrir algunes coses. Una d'elles és la feina que fan a IPRA. i quecara estem en condicions de, de que ens expliqui uh, la seva directora d'investigació i Desenvolupament. Èlia Torroella, bon dia, senyora Torroella. Molt bon dia. Uh, no sé si vostès també són els primers sorpresos. Eh, de tants focus de cop de vostè devant discutir. Noaltres ja fa molts anys que treballàvem i treballàvem bé. tant sí i tant que sí. I tant que sí. Uh, Expli'ns una no, no mica que vem preparat.. què es dediquen vostès? Abans de que arribés a la, la COVID. Nosaltres fa més de 50 anys que el que ens dediquem és a fer recerca, desenvolupament, producció i comercialització de vacunes per salut animal. això fins l'any passat. Uh, som un equip molt gran, som més de 2.000 persones de les quals, doncs, per exemple, 350 estem fent recerca i desenvolupament i registre, de, de vacunes. Tenim un equip molt gran fent d'unes 500 persones fent producció i controls de vacunes. Per tant tota l'empresa respira a eh, vacunes. Clar, i, I aquest gir com es produeix, És a dir, això com, com funciona? Arriba la CoVID i diuen tot, tot, tota aquesta experiència tot aquest coneixement, totes aquestes màquines es podem posar al servei d'aquesta cursa per trobar una vacuna, els vénen a buscar, hem sí. van passar diverses coses. El mes de març, en plena pandèmia, vam estar ajudant de forma completament altruïsta doncs els hospitals de la zona a fer PCRs. Nosaltres aquí a la seu central tenim un laboratori molt gran que estava perfectament equipat per fer PCRs i, teníem... I fet venien cada dia a doncs, personal d'Altureta i d'altres centres a fer PCRs juntament amb el nostre equip. Vam ajudar també en temes de respiradors a a mim pressió 3D, per exemple, mm -hmm. però va ser el mes de maig, doncs, preocupats com tothom, eh, per la pandèmia que vam dius tenim coneixement, el que sabem fer precisament són vacunes. Eh, va, i vam començar fent una prova de concepte amb una plataforma tecnològica que coneixem bé, que la tenim ben integrada, que és aquesta que va més avançada a nivell de projecte, que és una vacuna de proteïna recombinant. veure uns resultats molt bons i ja immediatament ens van posar, doncs, en contacte amb l'Agència Espanyola del Medicament. L'Agència Espanyola ens coneix molt bé perquè eh, és la mateixa agència, doncs, que té sota el seu control, sota el seu paraigua, el que és la salut humana i la salut animal. I de fet, inclòs un mes abans de que ens poséssim a fer la prova de concepta, l'Agència Espanyola ens havia contactat i ens habían dit Escolteu si arriba el moment i necessitem fabricar vacunes, Podem contar amb vosaltres perquè coneixem la vostra capacitat, coneixem les vostres instal·lacions i els hi vam dir que porta has que sí. Per tant, va ser una mica eh, amb diferents passos que ens hi van dur. i això sí des de l'estiu passat estem molt i molt eh, engrescats i treballant multiimpmptors plegats per fer d'aquesta vacuna, una realitat. I com deies també, estem treballant amb un altre projecte que et encara més de temps, però és molt molt important amb l'Hospital no sí, Clínic de Barcelona, però no només amb l'Hospital Clínic, hi tenim grups de recerca catalans, també don gent del CSIC, a Madrid, gent de Santiago de Compostela, per establir aquí a casa nostra una plataforma per desenvolupar i produir més endavant, eh, medicaments en base a la tecnologia de RNA. quan vols, per tant, creiem que això també és molt important, però aquí necessitem més temps i per tant estem apostant molt fort i accelerant tot el que podem per la vacuna primera a cada sortir, que és la de proteïna recombinant. Clar, fins ara havíem sentit, estem eh? f tots un màster accelerat. Eh? Les vacunes d'RNA, les vacunes d'Aadeovirus, no? és a dir les de serien les que associem a Pfizer i moderna, les altres AstraZeneca i Janssen. i ara vos tens parla d'una vacuna de proteïna recombinant. Sí, Una vacuna de proteïna recombinant té una proteïna que és molt purificada. És que és una proteïna que és la proteïna del virus, però completament inert, que l'hem produït doncs al laboratori, molt pura, molt pura, que està acompanyada de tota una sèrie de components i d'excipients i uns adjuvants, unes substàncies que ajuden a dirigir la resposta immunològica cap allà on tot la volem dirigir. normalment una vacuna de proteïna recombinant que a nosaltres ens agrada molt perquè són vacunes que tenen un perfil de seguretat molt bo a no no un si tenen una bona resposta, induceixen una bona resposta a nivell d'anticossos. Doncs, vol algun més de temps que una vacuna, per exemple, d'adenovirus a nivell de desenvolupament. Per això també segurament seran les últimes que arribaran al mercat, però arribaran i és una molt bona eina. Estem convençuts de que si per descontar els assaigs clínics van bé i som capaços d'accelerar-ho, que ho farem. Sí, és una molt bona eina per ajudar a controlar la pandèmia a partir de l'any que ve. Diguins una mica quin és el seu calendari? Al juny aquest assaig es podria es podria començar aassejar en humans? Sí. El mes de juny començarem els assajos clínics a dos centres, amb l'Hospital Clínic de Barcelona i amb el Josep Trueta a Girona. Són uns estudis que comencen amb dos centres i a partir de... es van generant dades i llavors anirem incorporant altres hospitals de Barcelona, de Madrid de València, amb els quals hi ha estem ens estem preparant i estem treballant. A partir d'aquí també bon puntiguem els els primers resultats tant de seguretat com d'immunogenicitat, és a dir, la part de resposta del sistema immunològic, doncs ja contactarem amb l'Agència Espanyola i amb l'Agència Europea que estan al cas tant uns com els altres i anirem per accelerar tant com puguem els assajos clínics. Alhora, el setembre la nostra idea és començar Rollling Review a l'Agència Europea. n'hem sentit a parlar molt també d'aix, és dir l'Agència Europea quan hi han les primeres dades d'assajos clínics, doncs ells van revisant en paral·lel tota la documentació que es va generant per assegurar que quan es tenen plusus dades, donc aquella vacuna ja es pogui autoritzar. I per tant, esperem si tot va bé, això sí pendent dels assajos clínics, dels resultats i de la mà de les autoritats reguladores, donc que a final d'any poguéssim tenir aquesta autorització i per tant poguéssim contribuir ja l'any que ve, que portar una nova eina eh, pel control de, de la pandèmia aquí i arreu del món. Les vacunes les anem adjectivant allò, són d'una dosi o de dues, eh, s'han de congelar, s'han de mantenir a 80 graus sota 0 o, o no, a quin és el preu al que sortirà al, al mercat, si, si poden fer front a les diferents variants, de totes aquestes característiques en la que vostè estan treballant, aquesta que tenen més avançada, com, com la descriuria? Um, diria que uh, a nivell de dosis, uh, Creiem per l'experiència que tenim i per les dades, que la, la primera vecada que vacunem necessitarem dues dosis, és dir vacunació i revacunació com la majoria de vacunes. Tot i això en els assajos clínics ho hem de comprovar. És a dir després d'una dosi mirarem com tenim la resposta i ho acabarem de confirmar, però per l'experiència que tenim també amb aquest tipus de vacunes, perquè hoeix creiem que anirem a dues dosis i a partir d'aquí a la revacunació anual que previsiblement s'haurà de fer, doncs, ja seria amb una dosi. Ets, ets, ets, ets, ets, a nivell de cost de preu que comentàveu, eh, estem molt i molt centrats en aquests moments a accelerar el desenvolupament i, per tant, l'arribada al mercat i l'autorització d'aquesta vacuna, però sí que anem treballant la part de costos. Per la informació que tenim de vacunes, per exemple d aquest tipus de vacuna, la de proteïna recombinant, el preu seria bastant més baix. El motiu són n'hi han per un costat, els components, i Els materials que necessites per fabricar vacunes de re són més cars i per tant, això ens permet tenir una molt bona vacuna amb unes prestacions de seguretat i eficàcia que han de ser iguals o superiors a les de RNA, però amb un cost millor. I també el ser una plataforma de proteïna recombinant que almen a casa nostra IPR la coneixem, la tenim ben integrada, tenim la capacitat productiva, un equip humà que la coneix molt bé, tenim una, un sistema de producció doncs, que ens permetrà, que de la que una a altres, altres, altres, tenir una alta capacitat productiva. Això també abeix els costos. L'altra part del lligada amb costos i també amb una altra pregunta que em feia ho és les condicions de conservació. És una vacuna que s'ha de conservar a la nevera entre 2 i 8 graus i això per tant facilita tota la logística, la distribució permetrà arribar a zones que potser la part de congelació ho complica i alhora per descomptat, el que que el que fer, disminueix els costos també. Alta capacitat de producció de quantes dosis estem parlant, senyora Torroella? Les nostres estimacions per l'any que ve pel 2022 és fer 400 milions de dosis i estem preparant ja també l'increment de capacitat productiva pel 2023 on ens veiem capaços de duplicar aquesta capacitat, inclús arribat al cas triplicar-la. Aquesta capacitat productiva la establint en base a l'experiència que tenim, perquè tenim equips, tenim, en el nostre cas, estem fabricant vacunes de proteïna recombinant, per tant, sabem el que ens estem enfrontant, però tot i això hem d'esperar amb els assajos clínics, acabar de confirmar, per exemple, la dosi i em això que avarem de confirmar, però aquests 400 milions d'euros de, perdó, de dosis hi contem i i estem conversats que els podem fer el 2022 i de fet la nostra idea és a l'octubre d'aquest any ja anar produint stock una vacuna molt temps, és d'un dia per l'altre. Això és un cultiu cel·lular i per tant, són unes quantes setmanes i per tant, a l'octubre, ens començarem a preparar per la, per la producció i anar fent estoc. Deixi'm que aprofiti per preguntar-li un, un debat que està aquests dies, Els eh? mitjans en la conversa pública, que és el famós debat de, de patents i llicències. Ho dic perquè vostès que entenc que fabriquen les vacunes, eh? en, aquest cas, no només, en aquest cas també l'estan investigant, però, però que les fabriquen segurament és, eh, en fi, és una veu autoritzada per explicar-nos quan algú diu alliberem les llicències i que, que, que, que tothom que pugui fer vacunes que les faci. Qui pot fer vacunes i qui no? Això és tan fàcil com, com, com es diu. Quina és la dificultat? és a dir La, la indústria farmacèutica diu gairebé ningú pot fer. Els partidaris d'alliberar de les patents diuen tothom en pot fer. On és la veritat, senyora Torroella? Les vacunes són molt, molt complexes. És a dir, a, a Ipre fa molts anys que ens hi dediquem i realment és molt complicat desenvolupar una vacuna. És molt complicat escalar-les, les vacunes. És a dir, passar... No, no d'un si no, si tamany de 2 litres a escala de laboratori a un biorrector de 50 litres o de 200 o de 500 litres, per exemple, com és el cas d'un biorector que es necessita per una proteïna recombinant, per exemple, necessites eh, molt de coneixement. Per tant, encara que dia d'avui tinguéssim les patents alliberades, no ens ajudaria això a accelerar. El que necessitem és accelerar, que les empreses que tenen vacunes ja autoritzades puguin anar incrementant la sevaa capacitatat productiva i que empreses que estem desenvolupant vacunes, donc puguem accelerar els desenvolupaments i aportar noves vacunes al mercat i incrementar també capacitats productives. Amb anys es pot arribar a incorporar aquest coneixement. Però és un tema d'anys i això realment el món de les vacunes o del biològic és altament complexe. Hi, però, eh, fa molts anys viam fabricat i encara tenim algun producte que és més de estil farmacològic, que no són vacunes i no t'ires a veure's dia la vacuna. Sempre diem dos i dos no són quatre. Quan quan fas vacunes i per tant has de tenir aquest coneixement, no només a nivell de recerca, l'equip de producció, la gent que les controla aquestes vacunes, eh, la l'estructura, els equips, per tant has de tenir una infraestructura que no esté de d'avui per demà. Vol molt molt de temps. Doncs, Elia gràcies per fer-nos en 5 cèntims. no sé quin impacte va deixar, el divendres ser el focus d'atenció, visita de la Moncloa, de la Conselleria del Ministeri, això com funciona. Truquen de la Moncloa i diuen, vindrem a visitar" o en en aquest cas sí ens van, ens van trucar ells. De fet, estem molt en contacte amb l'Agència Espanyola del Medicament que ens està ajudant moltíssim des de ja, finals d'any ens estan seguint molt de prop aquest projecte perquè és un projecte doncs, que dona també molta tranquil·litat a nivell de, de perfil de seguretat d'aquest tipus de vacuna. És una vacuna també molt versàtil a nivell de plans de revacunació, es, podria, es pot fer servir darrere per revacunar doncs, tant si s'ha rebut una vacuna de o de proteïna recombinant per descontat o una d'ARNm. Per tant, ens estan seguint de prop i a través del Ministeri de Sanitat també s'informa doncs, doncs a la Mclo i des de la Mclo truquen, va ser bastant precipitat, però i tant que sí, només faltaria, és important que també ens coneixin perquè ha arribat el moment doncs també ens apoyin i ens ajudin a tirar endavant un projecte que és molt engrescador i va ser bastant revolució per nosaltres perquè no estem acostumats a tot això, però al cap de poc ja tornavam a estar tots centrats amb el que és el nostre L'objectiu avui que és accelerar al màxim i ser capaços de portar una nova eina amb aquest control de la pandèmia, que serà aquesta nova vacuna. Doncs gràcies per, per dedicar-hi 10 minuts més també, a explicar-nos-ho a, a, a nosaltres, aprofitant una mica allò aquest tsunami d'interès. Gràcies, senyora Terruella, i bon dia. Gràcies a vosaltres. Cuideu-vos, bon dia. Us preguntava si, si coneixieu aquesta empresa, perquè realment crida, cridava l'atenció no? de dir... Quina gran notícia! I, I no saber... Perquè vegin els circuits... De comunicació normalment passen sí, no. per algunes... Eh. L'Eco de la Vall A Ràdio Les Planes Doncs aquesta és l'entrevista que he repescat de la web de TV3 a la Carta li feia l'entrevista al programa Els Matins, de TV3, aquest mateix dilluns passat, el mateix dilluns 19 d'abril, el mateix dia que, que feia amb l'entrevista aquí a l'estudi de Ràdio Les Planes amb l'ambientòleg Marc Mudarra, a qui hem escoltat a la primera hora del programa. Doncs aquesta entrevista dels Matins a l'Élia Torruella, que és directora d'Investigació d'IPRA, L'he volgut compartir amb vosaltres per enllaçar una mica els, alguna de les coses que, que hem comentat en aquesta entrevista amb en Marc Mudarra, precisament sobre IPRA. Justament, com he dit a l'entrevista, amb en Marc doncs, parlarem... Espero eh, abans del mes de juny quan acabi aquesta segona temporada, tenim encara dos mesos per poder-ho lligar. donc poder fer alguna entrevista amb algun investigador, eh, alguna persona doncs, que, que es dediqui a, al món de la investigació, si és en vacunes, doncs millor, eh, si és algú de llipra, doncs potser també si accepten fer una entrevista, doncs podem fer-ho. Això ja que costarà una mica més perquè requereix una feina de producció seriosa. Uh, però tampoc ho descartem. I en qualsevol cas jo us faig un prei de, de reflexions al respecte perquè l'entrevista ha sigut molt, molt correcta, oi? Uh, una entrevista molt correcta, uh, tant per part de la periodista de TV3 com per part de, de la directora d'investigació. Però, clar, hi ha algunes coses que, que no sabem, no? Uh, I que, en fi... Uh, Evidentment, jo desitjo doncs, que, que es puguin trobar vacunes, però, com hem dit, no és l'única solució a les qüestions de salut, les vacunes. De fet, inclús a mi poden arribar a interessar moltes altres coses encara més, no? com pot ser doncs la qüestió social, que també afecta a la salut, en funció de, de la classe social que tinguis, de l'entorn laboral, de l'entorn familiar i, en definitiva, del del teu entorn, del teu ambient social, doncs això també t'afectarà a, a la salut que puguis tenir. No? És sabut que, eh, si agafem una ciutat com, com Barcelona, per exemple, podem trobar diferències de salut, inclús de d'esperança de vida d'uns quants anys de diferència no? eh, respecte als eh, barris rics amb, amb respecte als barris pobres. I, per tant, no només és una qüestió de, de vacunes i de fàrmacs, sinó que també és una qüestió psíquica, eh, espiritual i social. Això ens ho dirà ara, eh, com us eh, apuntava abans, en Josep Maria Mallarac, amb un àudio que escoltarem eh, repescat d'una xerrada que, que es va fer l'any passat. Però abans faig aquestes dues reflexions. Eh? Simplement, eh, el primer és recordar això, que, que m'agradarà parlar amb algun investigador perquè puguem concretar una mica més. No? Per exemple, això de les proteïnes recombinants, això d'aconseguir una proteïna molt pura, molt pura, eh, que deia la, la, la, la directora d'investigació d'IPRE, Uh, o, o aquests cultius cel·lulars, no? són coses doncs, bastant serioses en el món de la biomedicina i que també està bé que, que la gent normal i corrent del carrer doncs, coneguem uh, i entenguem una mica millor. No? Tot i que és una empresa privada, doncs pot fer el que vulgui, uh, però en aquests moments també uh, està, està formant part d'un projecte uh, amb inversió pública, molta inversió pública, Calculem uns 500 milions d'euros, uns 25 que allà van rebre fa un parell d'anys i uns 470 que publicava el, el garrotxí, el digital el garrotxí. Puncat apuntava aquesta xifra de 472 milions d'euros dels fons d'inversió Next Generation. No? Penso que això ja ho he comentat a l'entrevista amb Marc, però ho, ho recordo perquè és un laboratori que està fent doncs un desenvolupament que fins ara l'ha fet eh, de manera mm, privada, però ara rebrà doncs, aquesta subvenció, no? que és evident pel que ha dit eh, l'Èlia Torroella que és una financiació que ja ha rebut, que ja, ja han rebut per part del govern, perquè estava parlant de, de convenis amb el CSIC, que és el centre d'Investigacions Científiques, espanyol, també a l'Hospital Clínic, que, que també doncs, tindrà la seva subvenció pública, um, i, i inclús doncs, l'Agència Espanyola de Medicament, que és qui li va encarregar una de les dues vacunes. No? Um, per tant, doncs, um, sempre s'ha de ser molt crític, almenys jo sóc molt amb la Big Pharma, amb els grans laboratoris farmacèutics, per molts motius que ja he anat comentant de tant en tant, que no cal repetir ara, però sobretot si tenen si doncs, aquesta finançació pública també. Entre altres coses, perquè no sabem com funcionen aquestes vacunes i també està molt bé conèixer com funcionen, eh, i després també per la qüestió de, de la investigació amb animals. No? També s'ha dit en altres articles que ja s'han fet assajos preclínics amb animals i com comentàvem amb en l'entrevista amb el Marc, tenim aquest cas recent de vivotècnia, no? on hi ha hagut doncs, maltractament animal i, i es pot considerar tortura als animals, eh, micos, eh, conills, gossos, eh, en fi, una cosa bastant terrorífica, eh, de pel·lícula de terror. I el que voldríem doncs, saber també, eh, si ens ho volen explicar, amb tota la transparència que segur que que estan disposats a mostrar doncs, és com tenen els animals a, a IPRA, no? perquè fa, molt, fa molts anys que també fan, fan aquests assajos clínics amb els animals pels, pels fàrmacs de veterinària, no? de, pels animals. Ara també doncs, faran aquests assajos clínics amb la vacuna per la Covid. Això és una cosa. L'altra, per reforçar una mica aquesta pot semblar una tesi, però no és una tesi, també és una qüestió científica, no? per reforçar uh, aquests dubtes cap a uh, l'accés de farmacologia en la ramaderia, l'accés de, de fàrmacs en els animals. Tenim un article que va publicar recentment al portal del, del 324 a, aquesta setmana um, i que avisava dels perills de, de la resistència als antibiòtics d'alguns bacteris que poden passar dels animals a les persones. I, per tant, aquestes macrobranges, com dèiem abans, on hi ha animals que estan trufats d'antibiòtics, doncs pot ser que algun d'aquests bacteris que han de combatre els antibiòtics doncs, sigui resistent i no només això, sinó que pugui passar als humans, no?, i tindríem altres pandèmies, pandèmies noves. Això, tenint en compte aquestes macrooranges d'aus, de, de gallines, ponedores d'ous o de pollastres o de porcs, com sabem que, que existeixen, doncs és, és un perill real. Eh? No ho dic jo, ho diu el 324 i, i també ens ho han dit a altres científics. Uh, això també és una cosa que ens poden explicar des de d'Hipra com treballen amb el sector de la ramaderia, perquè també ho coneguem. Bé, una altra cosa, evidentment és un laboratori molt potent, que té molta capacitat, té molt coneixement, i això doncs, és una bona notícia per la indústria catalana, pel sector de la investigació de Catalunya. És, és interessant que hi hagin empreses pioneres, perquè posats a triar una vacuna, jo prefereixo una vacuna d'IPRA que no una vacuna de Janssen Janssen o de Pfizer, no? que, que, en fi, és eh, una que no les conec tant i tampoc doncs, tindré estudis tan detallats com els que pugui fer IPRE, que seran en català per començar i, i també el, tra, el traduiran a l'anglès perquè tenen la intenció de vendre aquestes vacunes a tot el món com ara comentaré, però tota la confiança en un laboratori local molt més que en un altre d'Estats de, Units això d'entrada, eh, per començar. Ara, un, una, una xifra realment impactant eh, la mateixa Elia Torreia ens ho deia el 2022, 400 milions de vacunes. al 2023, 800 milions de vacunes. Eh, tenen previst elaborar eh, o, o tenir disponibles pel mercat. Hi ha, ja, per tant, desenvolupades i preparades per comercialitzar. I inclús deia que podria triplicar aquesta xifra. Per tant, posem només eh, la xifra de eh, 1.000 milions de de dosis, eh? quan, quan passem dels 900 milions de dosis i ens anem als 1.000 milions de dosis si aquests 1.000 milions de dosis li posem dos zeros més eh, o un zero més, perdó eh, això vol dir que si es venen a 10 euros aquestes eh, 1.000 milions de dosis el, la facturació seria de 1.000 milions d'euros Aturem el podcast un moment perquè durant l'emissió en directe del programa Dic malament la xifra. Són 10.000 milions d'euros i no 1.000 milions, com dic arròniament tota l'estona. Si multipliquem 1.000 milions de dosis per 10 euros la dosi, el resultat és 10.000 milions. Per tant, 10.000 milions d'euros és el que facturaria IPRA amb aquesta quantitat de dosis si el preu és de 10 euros. Així doncs, cada cop que dic 1.000 milions, en realitat vol dir 10.000 milions a la correcció, seguim escoltant l'emissió del programa en directe. Fixeu-vos gairebé aquella xifra que rebrà el sector de l'automòbil, la, eh, que són 13.000 milions de, de la Unió Europea per la seva transformació i transició cap als vehicles elèctrics. Doncs, això és el que guanyaria a IPRA, o com a mínim ho facturaria, perquè no sabem quins convenis té, i, per tant, mil milions d'euros amb 3 anys doncs, és una, una passada i permeteu-me doncs, que si eh, tenia en compte com les estan passant els autònoms o les petites empreses doncs, eh, que, no, que han quedat a la seva sort, com deia abans, doncs, una empresa que rep tots aquestes ajudes, hem dit 500 milions d'euros per desenvolupar unes vacunes que els hi suposaran 1.000 milions de facturació i de beneficis doncs, no sé quants, doncs, és evident doncs, que podem reclamar una certa transparència i que ens expliquin, dono nos aquests números, sinó, sobretot, eh, que ens mostrin com, com es fa aquesta vacuna. I fins i tot, segurament, ens podran dir que és una qüestió de seguretat nacional, perquè també la patent, i ja hem escoltat que la senyora Torroia ens deia que no la alliberaran, que, que això no ho pot fer qualsevol, i si no ho pots fer qualsevol vol dir que, que se la queden ells, la patent, no? Però, eh, clar, també tenim aquí eh, la qüestió de del de, vincle entre lo públic i lo privat que desconeixem i que ens, ens ho hauran d'explicar esperem algun dia doncs, a, quin contracte tenen no? perquè no només eh, han fet aquestes qüestions dels PCRs eh, que ens deia abans la, la directora d'investigació d'ahir de, Prans deia que havien fet de manera altruista els doncs, anàlisis de PCRs i, i també els respiradors amb 3D oh, home, a veure, tampoc som tontos no? Eh, van fet per ajudar la causa, però també perquè sabien que tenien la possibilitat després de rebre l'encàrrec, no, i de poder fer aquesta vacuna. Per tant, ha sigut el truist al principi, però després podràs facturar 1000 milions d'euros amb aquestes vacunes. Digme malament la xifra, són 10.000 milions d'euros i no 1000 milions, com dic arròniament tota l'estona. Si multipliquem 1000 milions de dosis per 10 euros la dosi, el resultat és 10.000 milions, per tant 10.000 milions d'euros, és el que facturaria IPRA Aquestes són algunes cosetes que haurem de comentar també abans del juny us dic, això requereix temps per poder trobar algú que ens ho pugui explicar, sobretot amb coneixement de causa, i ho deixarem aquí, però ja us apunto doncs, que, que ho podrem comentar passant tres minuts de dos quarts de, de set de la tarda d'aquest diumenge 25 d'abril del 2021.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 les paraules de Josep Maria Mallarac amb aquesta xerrada que es va fer l'any passat. És viva la Terra, perspectives indígenes i contemporànies, que, per cert, doncs, va difondre l'Eco de la Vall i que el podeu trobar al podcast del programa a l'eco de l'ecodelavall.org i ens parlava d'aquestes quatre dimensions que no és que ho digués ell, sinó que això ho ha documentat o ha difós l'rització Mundial de la Salut. Es parlava d'aquestes quatre dimensions no? la física, la psíquica, l'espiritual i la social. I per tant, només amb medicaments, doncs evidentment no tindrem mai una bona salut, necessitem de les altres dimensions. l'an doncs, en Josep Maria Mallarac el tindrem aquí el programa, el proper diumenge i podrem parlar doncs, de la seva activitat eh, com a divulgador sobre qüestions ecològiques, però també recuperarem alguns dels seus quaderns de l'associació Silene, que també doncs, és on treballa en Mallarac, l'associació Silene, que ens parla de qüestions espirituals que ens poden anar molt bé també per tenir aquesta visió, com deia ahir mateix, doncs, una mica més eh, amb llums llargues Uh, com dirí Meloni, uh, posar làzios llargues i tenir doncs, aquesta visió més holística, més àmplia de, de les qüestions que, que passen a la societat i, i a nosaltres mateixos. No? amb una visió interior de nosaltres mateixos i també doncs, de, de l'exterior i d'aquesta crisi uh, de múltiples capes en la que ens trobem, doncs actualment. Passen set minuts de dos quarts de set, i ara una estoneta per acabar de comentar alguns temes que tinc preparats per aquí, com per exemple recordar que aquest dia 22 d'abril, aquest 22 d'abril dijous va ser el dia de la Terra, abans del dia de Sant Jordi doncs va ser el dia de la Terra, que, per cert, també en Josep Maria Mayaraca ens recordava que és el dia de la mare a terra, un aspecte que no és menor, com també va comentar en aquella xerrada, ara ho, ho dic de memòria, també una qüestió molt maca, i que això, les mateixes Nacions Unides, ja, ja ho han establert. El 22 d'abril és el dia de la mare a terra, amb tot lo que implica, no?, si la terra és la nostra mare, doncs, eh, implica, doncs, sobretot, un respecte que que és evident doncs, que no li estem tenint no? uh, com pot passar doncs, uh, i seria doncs, uh, molt criticable no? uh, perdre-li el respecte i l'honor uh, uh, als pares o a la mare doncs, això estem fent amb la Terra des de fa des de fa uh, molt temps, massa temps doncs en aquest dia de la Terra es va presentar la revista Som Terra una revista que coordina l'enginyer Josep Puig i Bosch. aquí també hem tingut aquí el programa uh, amb una entrevista molt interessant sobre a l'Energies uh, Renovables. En Pep Puig és especialista, pioner de uh, l'energia eòlica aquí a Catalunya, juntament amb la cooperativa Ecotècnia, que va fabricar i posar en funcionament els primers molins eòlics. Doncs En Pep Puig també presentava a uh, aquesta revista el número 38, que, com deia, es va presentar el 22 d'abril d'enguany de, d'aquest 2021 i que ens porta un... Uh, moltes coses, però vull destacar uh, a les pàgines especials dedicades a Murray i Buchkin perquè en el centenari del seu naixement a Nova York uh, l'any 1921, i per tant com dir que ara fa cent anys, doncs, uh, recordava uh, aquest divulgador també de l'ecologia social, no? un impulsor de les idees de l'esquerra llbertària i de l'ecologia social i que ha sigut molt influent en l'ecologia política i en la política verda, en definitiva. Una qüestió que està totalment d'actualitat, la qüestió de la política verda, com, doncs, evidentment, des del programa portem dos anys explicant. Aquesta setmana també hi havia una cimera virtual de líders de diferents països del món que va organitzar als Estats Units el, el govern de Joe Biden biden i que a mi m'ha sorprès bastant perquè és una cosa diesim en paral·lel, que no té res a veure amb la cimera del COP26 que s'ha de fer a Glasgow el proper novembre i, per tant, als Estats Units s'ha avançat, ha volgut prendre el lideratge i, per tant, doncs, veurem aquests acords de, de la qüestió doncs, de la reducció d'emissions per evitar l'escalfament global doncs, què implica, en funció del que hagi acordat amb la Xina i amb altres països, que implica de cara a la COP26 quan, oficialment, doncs, aquests acords que venen de, de París dels famosos acords de París doncs, eh, com es plasmaran no? En tot cas, doncs, sembla sembla que és positiu, però també aquí hi ha aquesta trampa de la qüestió doncs, de, del green washing i d'aquestes polítiques verdes i la limitació que tenen, com també hem pogut explicar avui a l'entrevista Marc amb l'ambientòleg Marc Modarra, doncs que no es tracta de convertir tots els cotxes que tenim actualment o tots els camions encara menys en, en vehicles elèctrics, sinó que es tracta de canviar el model i això és el que doncs jo tinc molts dubtes de que ho pugui fer Estats Units o Xina, però veurem, veurem doncs, quins són aquests acords i els seguirem de prop. Bé, doncs, tornant al Murray Booking, um... Una qüestió molt interessant a banda de la biografia que li fan i una micas doncs, quin han sigut els seus diferents llibres que ha publicat i la seva trajectòria. Hi ha una qüestió molt interessant que és una espècie de disim de contraanàlisi del que és l ecologia social versus l'ecologia profunda. No? Aquest és un article que va coescriure el mateix booking. I és molt interessant, entre altres coses, perquè també ho seguirem parlant la setmana que ve amb en Josep Maria Mallarac, perquè ella ens podrà explicar doncs, moltes coses de l'ecologia profunda. No? En definitiva, l'ecologia social sosté que, per abordar la crisi ecològica, cal participar en una activitat social i política per afrontar i finalment eliminar les seves causes socials objectives, és a dir, el capitalisme, la jerarquia social i l'estat-nació. L'ecologia profunda per contra fa una crida a desenvolupar una consciència ecològica quasi mística, mitjançant la qual se sentirà part del món natural, com un jo en si mateix, entre cometes seria una barreja eclèctica de visions del món alternatives eh, com la dels nadius americans eh, el budisme el taoisme o el paganisme. Per poder aconseguir la, la revista Som Terra, que és la revista del Dia de la Terra, com us comentava, doncs haureu d'anar a la pàgina web de l'organització que edita aquesta revista, i que és diadelaterra.org. Diedelaterra.org. Una revista que es publica des de l'any 1998, i per tant teniu un munt de PDFs per descarregar, no només aquest últim, que, com us comentava doncs, té aquesta, uh, aquestes pàgines especials dedicades al centenari del naixement de Murray i Booking, sinó que també doncs, hi ha molts altres temes que us poden interessar. Doncs aquest és el contingut d'aquest programa d'avui, que he volgut doncs, ampliar una mica, tot i que fa uns mesos vaig, vaig comentar que només faria les entrevistes i que no faríem aquestes seccions de literatura, de cinema i de lectures. Doncs avui sí que he pensat que era necessari sobretot tenir en compte doncs, aquesta qüestió de YPR eh, que ens toca tant a prop oi perquè cada vegada que passem per eh, davant d'aquests laboratoris donc eh, tenim molt present doncs, aquestes qüestions que hem comentat del desenvolupament de la biomedicina, de les vacunes i de la salut pública que és molt més que, que fàrmacs oi i ens preguntem també doncs, què pot haver-hi eh, en aquelles naus que eh, on, doncs hi en aquests animals amb els quals s'experimenta per tot tipus de fàrmacs. Aquesta entrevista doncs, juntament amb el programa d'avui el trobareu al podcast del programa, com tota la resta, dels programes que fem cada diumenge que els podeu recuperar a l'Ecodeai.org. I sense dir res més per part meva, agrair-vos que voleu compartir doncs, amb mi una estoneta els diumenges a partir de les 5 de la tarda moltes gràcies per eh, acompanyar-me i gràcies per deixar-me que us acompanyi Fins al proper diumenge que passeu molt bona setmana, fins aviat de la Co de A Ràdio les Planes. de lavall.org l'eco de la vall.org. Vall I també per Internet a ràdios